Ja här har ni mig, jag vet inte hur djupt min stämma är idag, den är, är lite, lite skadad just nu men jag hoppas att den håller under vårt lilla samtal här men den är mörk mörkandemässigt i alla fall så jag hoppas det är någonting och, och det faller ju väl till pass en, en dag som denna åtminstone så att det, det kanske är någonting positivt. Ja, det här känns ju helt rätt att vara lite mörk och dov och lite hemsk för det är den typen av tema vi ska ha idag. Men ja, jag har ju förstått att du, du insjuknade ännu mer i din förkylning efter förra avsnittet. Det, det verkar som att djupdyka inte riktigt var hälsosamt för dig. Nej det här med att vistas alldeles för mycket i vatten alldeles för länge det, det har tydligen en negativ inverkan på min kropp så förra veckans avsnitt var kanske inte det bästa för min återhämtning men eh, roligt var det i alla fall. Och en bra film också det kan vi ju inte förneka och jag, jag trillade ju dit också och fick en förvärrad förkylning så vi har ju läget och hustat och harklat oss på vaset håll och... Och jag har inte haft mycket annat att se fram emot än det här avsnittet. För det är ett väldigt, väldigt speciellt ämne vi ska ta upp idag. Ett väldigt, väldigt stort ämne. Inte det första stora ämnet vi har tagit upp, verkligen inte. Men ett som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Ja det gör väl det ändå. Även om det, det tog ett tag för mig att verkligen komma in i den här typen av film. Jag var ju en riktig rädd hare som liten och vågade mm. inte gå i närheten av, av det här materialet för ja, jag blev verkligen vätskrämd och kunde inte titta på det hela men... Jag var ändå sådär nyfiken och fascinerad av det här mörka, spännande, läskiga. Så jag ville ändå sluta titta på det helt och hållet. Och sakta men säkert så startade någonting bord som gjorde att jag bättre kunde hantera det hela. Och när man kom upp på tonåring till så blev det mer och mer. Och jag blev riktigt biten av den här mörka flygaren. Även om det kanske har eh, gått neråt lite grann på eh, vuxna dagar så eh, har jag ändå den här genren väldigt varm om hjärtat. För när det här verkligen fungerar eh, så är det bland de bästa filmupplevelserna man kan ha tycker jag. Kan inte att det går ner bero lite på att kvaliteten på den här filmgenren har... Har verkligen varierat de, de senaste åren. Jag skulle nästan vilja säga det senaste decenniet. Med det sagt betyder det ju inte att det inte har funnits bra filmer. Det, det kan vi väl säga att det har funnits. Men det blir, det blir större avstånd mellan det som man kan kalla bra och det som känns som rent skräp. Nu finns det mycket njutning i att se på skräp ibland. Ibland vill man ha en riktig sopfilm som man kan sitta och med skratta åt än njuta av. Men det blev väl en slags njutning det också. Lite, lite skadeglädje eller lite ja, rent underhållningsvärde där kan man väl kalla det. Det, det, det finns väl material att ta sig an beroende på vad man känner men, men ska vi vara krasa så har väl genren haft sin dal ganska, ganska tungt nu. Ja, den har haft sin dal sedan 80-talet skulle jag vilja säga då, då genren verkligen vattnades ur och fråntogs. Det som gjorde den speciell och bara blev ytligt effektsökeri och ja, så småningom dog genren nästan helt och hållet ut för att sedan in på mitten av 90-talet där få sin lilla comeback med en mer medveten skräckfilm och kanske lite, lite meta-influenser men eh, det, det förde i alla fall lite liv in i genren och det, det blir nytt intresse för den men eh, ja, sen hur det har hanterats därefter det har ju verkligen varit eh, upp och, och ner eh, mest ner skulle jag vilja säga men eh, även alltså sedan det nya millenniet börjar så har vi ändå fått se eh, några av eh, Filmhistorien, filmhistoriens ändå främsta skräckfilmer också, alltså riktiga moderna klassiker som har skapats så genren är ju inte död, det finns fortfarande riktigt bra material och bra idéer att jobba med så jag håller hoppets låga vid liv här men man får verkligen sola bort en hel del skit för att hitta det, det riktigt gussiga. Ja, men det är väl lite problemet där då. Om det går runt 20 skitfilmer på en kanonrulle så, så är det ju mycket att gå igenom för att hitta de där guldkornen. För det är kanske inte uppenbart när man, när man ser titlarna att, åh här har vi någonting, någonting riktigt bra för... Idag har de ju ofta ganska bra marknadsföring oavsett kvalitet på filmen så det kan se väldigt spännande ut på, på planschmaterial och liknande och trailers mm. kan ju se väldigt lockande ut när man ser dem men när man sen ser filmen i sig så, så inser man att allt det göttiga... Det, det var det de slängde in i trailern. Resten av filmen är en, är en ren katastrof innehållsmässigt och stämningsmässigt och rollprestationsmässigt och allt möjligt annat. Och det gör ju att det, det är lätt att bli less på en genre. Jag menar, jag är inte den största skräckfilmsfantasten. Det är ett som är säkert. Jag tycker att många av dem är extremt förutsägbara och ganska ointressanta också. Den, den enda genre som jag kan komma på som är, är ännu lättare att förutsäga. det är romantiska komedier. Och det är för att den formulan är ännu hårdare skriven i sten. Mm. Skräckfilm kan fortfarande bjuda på en del överraskningar. Men på mainstream-nivå måste jag säga att det är... Det är ganska trist egentligen. Ja, på det stora hela ja alltså. Det, det, det sker inte mycket nytt på, på skräckfronten. Det, det, det måste jag ju säga också. Och, ja, jag förstår definitivt kopplingen till, till romantiska komedier. Och den ständiga mallen som man verkar ha för att punga ut den ena filmen efter den andra. Jag skulle även vilja gå så hårt som att jämföra skräckfilmer på egentligen också för eh, det har egentligen samma upplägg och samma funktion så som modern skräckfilm är gjord nu för eh, alltså det här med eh, att ha någonting skräck och, och riktigt gaskramande i en film det, det har ju nästan fått ge vika helt och hållet till fördel för ja, våld och gore-effekter och mm. mycket naket och, och sådär så att det, det är klart att, att skräckfilm har, har fått en väldigt eh, låg standard eh, och ett lågt anseende för de bemödar sig ju inte med, med att göra det, de vill bara tillfredsställa publikens basala fysiska behov hur mobilt det, det än kan vara. Så att det, ja, det, det är i det här träsket vi ska ta och sålla lite grann nu och, och försöka reda ut vad, vad, vad genren egentligen handlar om hur eh, filmer av den här typen är, är uppbyggda och vad som kanske gör att de... De klickar med åskådaren då, att folk verkligen blir rädda att de kan ta dem till sig och, och få ut någonting av eh, en, en riktig rysare. Och där är jag väldigt tacksam att jag har dig med mig för som nämnt, det här är inte min genre även om jag kan njuta väldigt mycket av en riktigt bra skräckfilm. Men jag har inte varit igenom riktigt lika mycket som du har och eftersom du har den här mycket närmare till hjärtat så... Har du ju bra peil på hur ska en bra skräckfilm se ut? Hur, hur ska man lägga upp det? Hur ska man skapa stämning och atmosfär och allt möjligt annat? Och jag har väl mina idéer på ämnena också naturligtvis. Men eh, jag, jag är ändå tacksam att du är här. För du kommer nog att ha betydligt bättre och fler exempel än vad jag har. Men är det någonting som jag har reagerat på när det gäller modern skräckfilm så skulle jag vilja säga att den är den är i regel överdesignad i många fall. Mm, och med mm. det menar jag att man, man lägger ner så mycket tid och så mycket möda på att skapa miljöer som ska se så, så gastkramande ut som möjligt att man, man glömmer bort. Ska man göra ett läskigt hus där folk bor så kanske det inte kan se ut som ett klassiskt hemsökt hus för vem vill bo i ett klassiskt hemsökt hus? Det säger ju sig själv att ett sådant ställe gör att det ryser i hela kroppen och så vidare. Det kan vara nedgånget, ja. Det kan vara dåligt och så vidare, ja. Och det kan finnas en massa konstiga prylar, absolut. Men där är en viss skillnad mot gammalt och nedgånget och ren skräckfilmsdekor. För det är ganska så drastiska skillnader där. Och mycket av skräck skulle jag vilja säga kommer... I miljöer där man vanligtvis ska känna sig trygg- Ja alltså det, det är klart att ha en stor påverkan på oss att eh, ta oss som tittare från eh, de här miljöerna där vi faktiskt känner oss hemma och där vi känner oss trygga och göra det till någonting fasansfullt. Det eh, triggar något naturligt i, i våra hjärnor och vi reagerar på det så det är en riktigt smart väg att gå om man ska eh, hitta en, en huck, eh, någonting med, med berättelser. Som, som faktiskt fungerar där och jag håller med så alltså mycket av modern film det har man ju tagit och, och överproducerat man har eh, nästan tagit och, och fokuserat på de oviktiga sakerna i modern skräckfilm eh, och, och Liksom helt tagit fokus bort från saker som, som atmosfär, alltså själva stämningen, hur man bygger upp en skräckfilm. För det ska ju vara nästan lite krypande och att man som tittare så sakte ligga börjar bli mer och mer orolig och man, man reagerar på, på det som händer. Och där kommer ju hela berättarstrukturen in också och där har man också en tendens att överskriva modern skräckfilm skulle jag vilja säga. Alltså i grund och botten är en, en bra skräckfilm det är den enklaste premissen i världen. Eh, man behöver inte så mycket- för att, att få till en, en skräckfilm som, eh, som fungerar. Det är sedan hur man bygger allt runt omkring storyn- eh, som, som gör det hela effektivt. Jag menar, vi, vi pratar ju i sci-fi-avsnittet- och ja, i ett helt avsnitt dessförinnan också om Alien. Och det har ju en, en väldigt enkel premiss- att vi, vi har ett fartyg, det har kommit på eh, någonting som inte ska vara där som är väldigt farligt och sedan ska eh, de försöka komma levande därifrån. Och det är, det är en så basal historia och så enkel i sin struktur men sedan är det ju hur man i iscensätter alltihopa, vad man väljer att fokusera på och... I just Alienfallet, Ridley Scotts fantastiska stämningsbyggande, miljöerna han använder, alltså hur han låter skräcken sippra in rent visuellt med de bilder han använder han använder sig av. Ljud, respektive tystnad för att, att få fram skräckmomentet. Vi har eh, karaktärerna som reagerar på, på skräcken på olika vis eh, och så vidare. Alltså det är massa små lager runt omkring det här väldigt, väldigt enkla kärnan som eh, kräver extremt mycket eh, arbete och, och fingertoppkänsla för att verkligen få till och där tycker jag att, att många moderna eh, filmer, de, de orkar inte med det. Utan de väljer istället att gå den, den enklare vägen och, och jobba med eh, så kallade jump scares, Som vi ju har eh, pratat till om tidigare tror jag. Eh, eh, där det bara är eh, en enkel överraskningsscen mm. eh, som ska eh, få publiken att reagera. Istället för att verkligen få... En, en, en känsla av oro och, och nästan ren och skär dödsångest i, i, inombord så går man den, den enklare vägen istället för då behöver man inte veta så mycket om hur man bygger upp film utan man kan bara eh, ha en snygg yta eh, lite snabba effekter och sen så eh, är det bra där och ja, tydligen går det hem hos eh, publiken och ja, det, det finns, finns det en publik för det så är det klart då, då kan det ju finnas filmer för det också men jag, jag tycker ändå att då, då har man en skräckfilm som är, är, är utan skräck och, och vad är det för någonting egentligen då? Ja det är ju någonting utan direkt mening i så fall. Jag menar en skräckfilm ska ju innehålla skräck och hur bygger man upp skräck? Det finns ju många olika teorier och sätt naturligtvis men... Men exempelvis i Alienfallet där som du säger, vi har en liten grupp människor som är fast på en väldigt specifik yta. De kan inte ta sig därifrån, mm. de är fast och det spelar ingen roll om det är på ett rymdskepp ute i rymden eller om det är på ett fartyg. Det är samma sak där. Folk är fast på en begränsad yta och kan inte röra sig bortom den för det är, det är farlig miljö där på ett helt annat sätt och... Därför så är det ju viktigt att den miljön som de är på är så, så realistisk som möjligt. Om vi ska ta hotet på allvar så måste ju världen tas på allvar. Och även om Alien utspelar sig ombord på ett rymdskepp så har de ju designat miljöerna i det skeppet så, så realistiskt som möjligt. Visst, det är ett rymdskepp. Visst, det har sektioner och liknande som ska vara praktiska för deras arbete. Men de känns ju också väldigt bekanta på många sätt. Det känns som en arbetsplats. Det känns som en kafeteria där eh, arbetare sitter och jobbar. Det känns som, ja, ett fartyg helt enkelt. Vi kan känna igen miljöerna. De känns väldigt mänskliga trots att de är så utomjordiska på många sätt och vis. Och där har vi en stor del i skräck. Att placera saker och ting i miljöer där vi kan identifiera oss. Här har vi hemma, här är grejer som vi känner till, här är grejer som vi ser mer eller mindre i vårt normala liv. Och när du kastar in ett element i den miljön som, som stör ordningen, som, som väcker en oroskänsla som sedan kan utvecklas till skräck. Det är ju då du har någonting att verkligen jobba med. Ja absolut, alltså det gäller att koppla till den här nerven, det här kollektiva medvetandet vi har. Eh... Att, att, att hitta någonting som vi alla kan, kan relatera till och koppla till. Eh, man, ska, man måste hitta ett koncept. Ett enkelt koncept som verkligen talar till, till människans inre rädslor. Och, eh, och får man fram någonting som verkligen lockar fram den dödsångesten. Så, så har man ett vinnande koncept. Mm. Och det har vi ju i... I olika tappningar i skräckfilm. Vi har ju eh, de, de renodlade slasherfilmerna som bara har den eh, ansiktslösa onskan som bara är ute efter att, eh, att förgöra en Eh, och vi har ju de, de rena monsterfilmerna där vi, där vi har något riktigt eh, övernaturligt, eh, en, en eh, gestaltning av allt det, det, det mörka och onda som är eh, ute efter oss. Vi har ju den, den psykologiska skräcken där hotet kommer inifrån oss själva och så vidare och så vidare. Eh, det, det finns sådana vägar att gå men de, de, de fungerar ändå på samma sätt. För det de, de finns eh, synapser i våra hjärnor som går igång på eh, specifika detaljer som triggar vårt eh, fight or flight system i hjärnan om vi ska slåss eller fly därifrån. Och, där fungerar skräckfilmen som bäst- om man, om man får igång den känslan. och Det, det, det blir ju som en, en berg- och dalbana- en skräckfilm, om de väl eh, får till allting rätt. och Det blir ju verkligen som en, en förlösande känsla- eh, när filmen väl är slut. Att man känner- jag har varit ute för någonting som höll på att kosta mig livet. Men jag överlevde. Så att det blir, det blir en riktig kick av att, att se en film av det här slaget. Men jag vägen dit är ju som sagt lång och, och svår att navigera för en filmmakare. Men på den positiva sidan så är ju den här typen av filmer ofta... Av det slaget som gör att man kommer undan med lite mindre pengar. Så därför är det många fler som vågar sig på att försöka göra en skräckfilm. För skulle man haverera så har det inte kostat fortan i alla fall. Utan det kan göras riktigt, riktigt billigt. Och det har jag också lett till att det har gjort fler skräckfilmer- och det har ju medföljt att det också har gjorts fler och fler helt ogenomtänkta, dumma, eh, ja, helt idiotiska premisser och genomföranden som eh, man måste vara igenom innan man hittar eh, den riktiga guldkornen. Och eh, i takt med att själva skräcken har eh, försvunnit från, från skräckfilmen så... Vet jag vet inte om, om man helst ska omdefiniera skräckfilm helt enkelt. För säger man skräck i, i dagsläget så är det ju kanske inte en en så här lite, lite mer djuplodande- eh, hjärnspökefilm man är ute efter- eh, utan mer en, eh, en film där det är- häftiga mord, där det är mycket splatter och gore- och eh, vi får se en hel del eh, sex och naken hud. Där har vi liksom hela premissen. Det är inte filmer som man eh, går på- för att bli rädd, utan- det är ren och skär underhållning- och inget annat. Och ja, där har vi ju- eh, de flesta stora franchises- numera också- eh, som helt har, har- gått bort från- sitt ursprungstema- eh, eller sin ursprungsidé- för att bli någonting helt annat. Eh, ta filmer som A Nightmare- on Elm Street som började- väldigt, väldigt seriöst ändå- eh, och, och hade en- Effektfull premiss även om den eh, gick in i det lite putslustiga och, och eh, roliga scenerna emellanåt också. Så har ju följande filmer mer och mer bara blivit en mordkavalkad med mm. torra skämt och ja, det, det hela har bara. Eh, blivit värre och värre. Eh, Child's Play-filmerna har ju, eh, jag kanske inte från starten ens försökt vara eh, allvarliga skräckfilmer eh, överhuvudtaget. Men där har man ju också gått en hel jämnrands ny väg med, med alla uppföljarna där. Eh, den såa simpla enkelheten i eh, Friday the 13th det har ju också helt eh, grenat ur och, och gått alla möjliga vägar, eh, även om eh, det, det kanske inte är den, den bästa skräckfilmen i världen så var ju första filmen eh, någorlunda grundad, eh, om man säger så hade fötterna på jorden och, och man var ute efter att hitta eh, skräcken i, i den här Eh, miljön där eh, de befinner sig men sedan så gick det ju hela bara rent ut i, eh, i Jasons alla möjliga eh, mod, hur han kunde hitta på sätt att ha hjälp folk och eh, det ena med det andra och ja, lite samma märkliga spår har Halloween-filmerna gått också där har ju kanske inte blivit allt för mycket humor och annat i, men eh, Själva historien och, och sättet som Michael Myers har, har gått vidare på det har ju också blivit någonting väldigt märkligt egentligen och man, man har försökt modernisera historien allt eftersom tiden har gått och det har blivit mer och mer pinsamt så skräckfilm överlag nu för tiden där det har blivit så, så ytligt och oskrämmande på något vis så att det, det håller på att skrämma mig tror jag. Ja men då är det ju lite läskigt åtminstone. Ja, jag kan inte låta bli att tänka på Final Destination filmerna nu när du räknar upp olika sätt att, att i princip visa Ja, våldsparr, för det, det är ju vad det är. Vi, oh, vi ska se oh. så många människor förlora livet på så kreativa vis som möjligt. Och där Final Destination kanske började lite spännande med, med olyckor och liknande så är det ju en filmserie där de olika olyckorna blev så överdesignade, nu är jag inne och använder det ordet igen, så överdesignade att de mer liknade en en fälla från gråben och julben. Alltså det var så många galna moment som, som behövde hända på ett exakt sätt för att, att det skulle bli ja, ett resultat av det. Och det gör ju att man man tappar ju verklighetsförankringen när det känns mer som en, som en extrem våldsamtecknad film man tittar på. Jag menar, då har du ju förlorat den där den där realismen som skräcken behöver för att man ändå ska känna att Åh oh, jösses, det här kan hända mig! Och det är väl det som är lite meningen med en skräckfilm att man ska känna det här olustiga att ja, men jag skulle kunna bli utsatt för en mördare som sadistiskt har ihjäl mig jag skulle kunna råka ut för en sån här fatal olycka där saker går riktigt illa och, och jag lämlästas på ett väldigt, väldigt eh, kusligt vis och så vidare och det gör ju att, att man, man, man känner den där isningen att det där skulle kunna vara jag. Och när en skräckfilm tappar den, då, då sitter man ju bara och tittar på gore. Det är ju inte så mycket annat. Jag vill se så mycket så mycket inälvor och blod som möjligt. Och då undrar jag, vad är, vad är poängen med det? Vad, vad är syftet med det mer än att se så mycket slafs på film som möjligt? Och jag tror det är därför som jag... Jag tappar intresset för många av de här franchiserna för det, det urartar mer och mer till en kavalkad av lemlästning än någonting annat. Jag vill gärna ha den psykologiska aspekten även i en slash-film för jag vill ha det här, det här spända där man sitter och undrar klarade jag mig. Eller har mördaren bara gått runt hörnet och står och väntar på mig? Om jag går åt det hållet istället kommer jag att klara mig eller är det dit han har gått? Den här fullständiga ovetskapen av vad som väntar runt nästa hörn, det är ju det som, som får det att kittla. Sen kan man ju gå alldeles för långt med att göra sina motståndare till oövervinnerliga. För jag menar, Mike Myers ska ju vara en vanlig människa som, som bara tål väldigt mycket stryk och Jason ska ju också vara någon som ja är dödlig, han har väl mer eller mindre blivit odödlig förklarad nu och visst, Freddy Krueger är en, en drömvarelse men han ska ju ändå ha någon form av ja, dödlighet där som gör att han går och besegra, men gör man motståndarna oövervinnliga och allt man ser är, är förlorat redan från början vad är poängen? Ja det, det, det kan man undra egentligen men eh, som sagt det, det, är, det är andra saker som eh, man lägger eh, fokus på istället och eh, ja du, du eh, nämnde ordet våldsporr och eh, där har vi ju eh, summa summarum av det hela så eh, ja vad ska man säga ser man eh, eh, en skräckfilm som har genererat en eller flera uppföljare så kan man nästan se det som ett varningstecken numera för då är det en film som har börjat degenerera väldigt snabbt och mm. som har tagit andra rutter. Jag tror inte jag kan dra mig... Någon riktig franchise till minne där de verkligen har bemördat sig med att bibehålla själva skräcken eh, genom eh, uppföljare heller. Även om say, Halloween 2 och i viss mån även 3 eh, hade en, en, en seriös attityd och kunde fortsätta berättandet på, eh, på historien på ett allvarligt sätt så finns det ju inte så mycket annat där eh, egentligen heller där eh, man har tagit och, eh, och fört andemeningen vidare eller eh, fortsätta skräcken på ett naturligt vis för eh, jag tror skräckfilmer de behöver verkligen ha ett definitivt slut för att, att fungera ska man sedan ta och plocka upp det hela igen så, så blir det bara fånigt och det blir man nog medveten om som filmmakare också och, och försöker twista till det lite grann så ja, ska man ta och försöka hitta någonting som verkligen kan skrämma skiten ur en så får man leta bortom hela franchise-träsket och nästan försöka hitta någonting unikt som inte har en, en två eller tre eller 17 efter sig. Där kan man faktiskt se tendenser till, till filmer som arbetar verkligen för att skrämma dig och... Det, det, är en, det är en konstform i sig det hela och kunna eh, balansera berättandet med eh, det visuella, med stämningsbyggandet på ett eh, bra vis och det eh, det är lite som ett konstverk i sig det här mm. för det är en, en genre som är billig att göra men det är också en genre som är väldigt svår att få rätt men vi har ju, vi har ju pratat bra skräckfilm genom våra avsnitt här så att det, hoppet är ju inte förbi och Ja, Nu är ju tiden kommen att eh, vi ska prata lite mer skräckfilmer återigen. Så vi kan se vad, vad vi kan ta gräva fram ur våra gömmer den här gången. Men eh, alltså ska man ta, en, och ta upp en, en liten, vad ska man säga, motreaktion nästan på den västerländska skräckfilmen som. Inte äh, riktigt äh, följde reglerna så bra utan det äh, urartade i allt äh, möjligt annat egentligen. Så kom det ju äh, från Asien där i, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Filmer som verkligen var uppbyggda som skräckfilm. Det blev en riktig asiatisk skräckvåg som svepte över hela världen då. Med filmer som... Äh, bemödade sig med att bygga upp atmosfär. Man hade en enkel men effektiv struktur. Man hade en visuell stil som var markant och talande och som kunde stärka berättandet och själva berättandet följde den här suveräna skräckkurvan med stegrande spänning och man hade det här ja, engagerande konceptet som verkligen talade till till våra inre rädslor och Asiens skräckfilmerna det blev nästan det som, som räddade genren återigen där när vi gick in i det nya millenniet. Och där var det nog många som fick upp ögonen igen för, för genren och visade vad som faktiskt var möjligt att göra här och hur effektivt det kunde bli om man gjorde det rätt. Jag tror till viss del att Asien har varit en, en bidragande faktor till bra modern skräck är att man... Man kulturellt i många länder i Asien fortfarande har väldigt mycket vidskepelse kvar. Mm. Och det är inte jag som säger de är sämre för det eller någonting annat. Utan det är ju för att det finns en, en helt annan uppfattning om det här med andar och gudar och saker som lever i skuggorna och i ljuset och så vidare. Och det leder ju till att man har... Fler saker som man kan anknyta till när man vill göra någonting som påminner om skräck. Och har man då också en massa spännande ja historier att bygga på. För de har ju väldigt många vandringssägnar och liknande som de kan bygga på. Och skapa varelser och monster och liknande som är väldigt groteska på många sätt och vis. Men som ändå bibehåller en form av mänsklighet som gör att man, man känner igen dem och där i ligger mycket av rädslan för det, det okända. Jag menar bara The Ring är ju ett bra exempel på det för där, där har vi ju skälen efter en liten flicka som har blivit mördad som har blivit någonting extremt groteskt och det är ju samma sak med The Grudge där, det är någonting som som har varit väldigt normalt och som har blivit vridet och förstört och har på ett andligt plan blivit någonting helt annat. Och det, det skrämmer ju oss. Det är någonting där som, som får oss att rysa att jag hade kunnat förvridas och bli någonting sånt där beroende på vad som kommer att hända och liknande. Och det det finns ju mycket där att hämta naturligtvis och där har ju de olika asiatiska länderna verkligen tagit fasta på, um, på sin egen kultur beroende på vilket land det är. Det närmaste jag kan komma i väst det är väl såna här uh, body horrors som um, mm. en genre vi inte ser lika mycket av nu för tiden. Alltså de finns ju fortfarande... Men det, det är ändå en genre som, som är lite idvala kan jag tycka. Jag menar, det är länge sedan vi såg en film som The Fly från 80-talet där, David Cronenberg. För där har vi ju att, att någon utsätts för någonting och därefter så börjar deras kroppar att förvridas och de har ingen kontroll över det. Det är ju också någonting som vi kan associera väldigt mycket till själva. För vi har ju alla varit i situationer där vår kropp, inte lyder oss. Det kan vara att vi är sjuka, det kan vara att vi har varit skadade på olika sätt och vis och mycket annat. Så det finns ju en, en faktor som gör att vi känner igen oss även där trots att, att det vi har varit utsatta för inte ens i närheten av det som händer på film. Ja, alltså det är just body horror. Det har varit ett, ett, ett spännande västerländskt fenomen där också. Även om det även är, existerar i, i Asien naturligtvis och i andra delar av världen också. Eh, så har ju det varit ett, ett väldigt effektfullt sätt för västerländska regissörer. Och ja, då naturligtvis med Cronenberg i spetsen som har eh, verkligen fått oss och, och... Och av någonting. Eh, och, och tagit det, det visuella, det groteska effektsökeriet. Och ändå placerat det i ett sammanhang där det betyder någonting. Mm. Eh, och där, där vi ändå känner eh, den här dödsångesten. Och ja, Cronenberg eh, är ju en liten personlig favorit här hos mig i alla fall. Eh, så filmer... Eh, som The Fly du nämnde som Videodrome The Brood ja, allt möjligt där det är, det är väldigt speciellt det är eh, filmer som eh, kan verkligen kännas rent fysiskt när man ser på dem och ja, det, det är riktigt spännande och samtidigt har han ofta en, en intressant story som han väver in där också så det är inte bara eh, en, en massa är äckel bara för sakens skull utan det fyller ett syfte och de har ofta en, någonting som han vill problematisera med, med filmerna han, han gör och ja, det, det, det är riktigt spännande just det konceptet så att Cronenberg han, han han försöker varenda gång han gör film på ett sätt och ett annat och just body horror det, det har blivit hans signum och jag där har vi en, en genre som ändå tar sig själv väldigt seriöst på, på ett sätt. Eh, även om eh, det verkar vara filmer där man är väldigt lekfull också med, med hur man, man presenterar materialet. Så eh, det, det, man får sig... Ja, ibland lite, lite småfniss också i, i utförandet av, av body horrorfilmer och man får sig ofta en liten, liten snabb ventil men ja, det, den här fysiskt påträngande känslan man får, den är, den är väldigt speciell alltså. Och äh, går vi äh, tillbaka lite snabbt till, till äh, Asien där igen äh, så, så är ju folkloren väldigt närvarande i äh, skräckfilmerna för att som du säger kulturen där är den fortfarande väldigt aktivt med, med andar och äh, med äh, de, de gamla sagorna som fortfarande berättas och här blir det ju ett sätt för... Äh, den delen av kulturen och eh, fått nytt liv. Lite, eh, så att det, det, det blir som att eh, man, man ändå för kulturen eh, framåt. Men en, en lite mörkare del av, av kulturen, men den är ändå så, eh, så välgjord för att man respekterar eh, det man baserar det hela på, och mm. man. Eh, Förstår materialet på ett helt annat sätt också för just asiatiska skräckfilmer berättandet är ju riktigt riktigt effektivt här också man bemördar sig verkligen med att, med att bygga upp historierna. Eh, tänka i, i alla länder från, från Vietnam till, till Thailand till, till Sydkorea till eh, Kina och Japan det finns en, en speciell berättarkultur där som gör sig väldigt bra för skräckfilmer just med de här eh, spöksagorna och Eh, vad som händer med, med oss om vi, om vi tappar eh, greppet om oss själva och, eh, och så vidare. Och det, ja, det kan bli riktigt, riktigt bra. Men eh, jag tänker även på hur det blev när eh, de här asiatiska skräckfilmerna blev så populära att de sipprade över i väst också. Och eh, ja, västerländska studios fick för sig att, att göra om de här i amerikanska remakes oh. och... Ja, eh, du suckar lite där Danny men resultatet var ändå inte så dåligt som det kunde ha blivit. Eh, men ja, man, man tappade en hel del i översättningen där om man säger så. Men även i, eh, åtminstone de flesta av eh, de här eh, nya versionerna på, på de eh, asiatiska skräckfilmerna så fanns det ändå element som de lyckades och översätta och lyckades att föra över till sin historia som de eh, berättade så att eh, jag skulle ändå vilja säga att det, det finns eh, element att uppskatta i, i de flesta amerikanska remakes de är långt ifrån suveräna eller ens bra i, i vissa fall men eh, det finns ändå någonting där som visar att någon visste vad, vad ursprungsmaterialet höll på med och det var jag faktiskt mått förbluffat av redan då faktiskt. I mitt fall är det nog bara att jag är så fruktansvärt trött på allt vad remake heter. Mm. Missförstå mig rätt, jag vet att man kan göra en bra remake. Och riktigt gamla filmer kanske förtjänar en uppdatering. Vissa är sådana klassiker att... De ska inte röras helt enkelt. De är bra som de är. Låt dem vara det kulturella fenomen de är. Men eh, ja, filmstudios finns ju för att tjäna pengar. Och äger de en franchise eller en titel eller någonting. Ja då vill de ju mjölka det så mycket de kan. Och det betyder ju att vi, vi ser de här remakesen som kommer. Oftast i andra genres. Men, men det händer ju även i skräcksgenren. Och till viss del så så känns det bara fel. Nu menar jag inte att den amerikanska varianten på The Ring är dålig. Nu menar jag inte att den amerikanska varianten på The Grudge är dålig. Men de är ju inte i närheten av sina asiatiska original. De har så mycket mer att komma med. Och visst, jag förstår, de har ett helt annat bildspråk. Det är uppbyggt på ett helt annat sätt som tar som tar tid att lära sig att förstå. Det är som att läsa manga. Det är många som har svårt att ta det här konceptet att läsa baklänges så som vi är vana vid att läsa. Men så är de serierna upplagda så därför måste man läsa på det sättet och det tar ett tag innan man kommer in i rytmen. Samma sak att se på den här typen av film- Bildspråket är annorlunda, detaljer är annorlunda, sättet att lägga upp saker är annorlunda. Men har man bara fått de där grundläggande ja, förståelserna, då har man så mycket att njuta av i dem. För all del, det kan finnas ett värde i remakes, men det är någonting jag helst ser att de, att de gör med extrem måtta. För det blir gärna för mycket, för ofta och... Ja, för att tjäna pengar och när någonting bara är gjort för att tjäna pengar, då finns det ingen passion och finns det ingen passion, ja då är oddsen ganska stora att produkten är undermålig. Ja, det, det är ju verkligen sant men ja, lyckligtvis i, i det, det här fallet så har det fört en del... Positivt med sig för många som fick upp ögonen för originalfilmerna i och med alla remakes i alla fall och var ändå filmer som kunde tillföra lite egna stilar, lite egna grepp till ursprungs berättelsen också. Jag vill minnas att eh, den amerikanska The Ring-filmen eh, ändå hade lite, lite nya aspekter i i sitt berättande som jag uppskattade. Jag gillar hur de introducerade hästarna i. Eh, i, i den amerikanska filmen och, och scenerna där på gården har de byggt upp väldigt effektfullt där och jag var faktiskt mot eh, imponerad över eh, den delen av, av just The Ring och, och sen har vi ju eh, den, den fullständigt suveräna A Tale of Two Sisters som är eh, nästan till eh, perfekt på alla plan om man frågar mig som fick en amerikansk remake som nästan verkade förstå ursprungsmaterialet helt och hållet eh, när de gjorde eh, The Uninvited eh, där man lyckades eh, återskapa mycket av berättelsen man ju, eh, kunde anpassa det till amerikansk miljö och eh, man kunde även lägga till lite små eh, grepp med, med karaktärsbyggandet här som jag ändå tyckte det fungerar. I vissa fall var, var, var kanske lite för, för övertydligt, men eh, ändå är eh, ja, helt eh, godtagbart och kände, det kändes ändå fräscht att, eh, att se remaken efter att ha, ha sett ursprungsfilmen- för det var ändå så pass mycket skillnader- men ändå så pass mycket man hade behållit intakt också- av det eh, jag uppskattade i alla fall. Så att eh, ja, just med, med de asiatiska remakes- så, så har jag faktiskt positiva- Eh, erfarenheter i, i viss mån i alla fall. Och det händer inte ofta när det gäller remakes. Så det, det är kanske en gång på miljonen det här inträffar. Så eh, den tiden är nog förbi i min livstid nu. Så eh, det bästa är ju ändå att man, man försöker hitta något, något eget- eh, och, och bygga vidare på naturligtvis. Och eh, vi har ju ändå genom tiderna sett- några riktiga klassiker tagit och, och, och riktigt slå världen med storm för skräckfilm kan ju faktiskt bli eh, riktigt stora hits också och, och nå en stor publik och det, det är ju ett mirakel för den här lilla dåligt ansedda genren att, att kunna nå in i, i folkhemmen och där är ju de, de stora klassikerna som vi har ju börjat beta av lite grann i, i våra Halloween-avsnitt som vi har tagit och eh, synat lite mer i, i fogarna, men det finns ju någonting i de här Eh, stora eh, klassikerna som verkar kunna slå an de stora strängarna och, och tilltala oss alla och de verkar ju alla göra det på, på lite olika vis också. Så jag tycker det, det är lite spännande att eh, titta tillbaka och se på de här stora filmklassikerna i skräcksgenren. Hur de eh, faktiskt har byggt upp sina filmer. För eh, här har vi ju mest regissörer som Kubrick som ger sig in och, och gör sin... Eh, yberstiliserade The Shining som är i stort sett en, en, en spökfilm i en kanske lite överstiliserad tappning och, och som görs väldigt, väldigt seriöst Eh, och eh, det är ju till en, en konstfilm eh, och ja, naturligtvis för att det är det Kubrick naturligtvis också för han har ju sina fixa idéer eh, men sen har vi ju nästan en, eh, om man vänder på, på det myntet så har vi en väldigt enkel rå och nästan dokumentär känsla i en film som Exorcisten som vi har pratat om tidigare där, där man har, har skalat av nästan allt det här överdådiga- och verkligen försökt gå in mer på, på det mänskliga i, i, i skräcken. Och ja, även det har ju blivit väldigt effektfullt. Där Kubrick kunde eh, med sina visuella bilder påkalla vår, vår fantasi- om vad som skulle hända så eh, gör ju exorcisten mer att man- eh, man, man känner igen sig i det hela och, och rädslan byggs upp allt eftersom man, man själv kan leda sig in i, i vad som berättas. Så att, ja, det finns lite olika vägar att gå om man ser igenom filmhistorien men, men resultaten det, det har ju blivit detsamma. Ja, så länge man känner någonting så har man ju uppnått någonting. Och eftersom många skräckfilmer idag är väldigt vattniga och väldigt tråkiga och mer våldspar som sagt så, så är det ju viktigt att man, att man känner någonting. Att man får de där kalla kårarna och det det blir svårare och svårare tydligen. Jag, eller Jag misstänker att det handlar om att man har större och större budget att svänga sig med för det är väldigt lätt att man... Att man kastar väldigt mycket pengar på saker och ting som kanske egentligen inte är överrelevant för en bra skräckfilm. Jag menar, många gånger är det det okända som vi är rädda för. Så att överdesigna någonting är ingen bra idé i sammanhanget. Det är kanske bättre att hålla det så enkelt som möjligt, så, så nerbantat som möjligt, så strömlinjeformat som möjligt. Och... Tittar man på många av de stora klassikerna så skulle jag vilja säga att de, de är väldigt enkla i det de försöker berätta. Essensen av historien är väldigt enkel. Och jag säger inte det som någonting negativt, absolut inte. Skräckfilm är till viss del spektakelfilm. Vi ska utsättas för någonting, vi ska leva i skräck för någonting. Vi ska känna hur hjärtat slår fåtare och fåtare atmosfären byggs upp och vi, vi kastas fram och tillbaka. Är det farliga där borta? Är det farliga där? Hur ska vi komma undan? V vad ska vi göra? Och så vidare. Och, ah, det, det, det finns så mycket där att slå fast vid. Men om man, om man bara bestämmer sig för att nu ska, vi, nu ska vi göra saker och ting som ska se så, så groteska ut som möjligt så... Ja, jag överanvänder ordet men överdesignade ut som möjligt. Då, då tappar det mycket av den där sprängkraften. Och jag, jag tror till viss del att genererade bilder och CGI står till skuld för mycket problem i, eh, i skräckfilmsbranschen. För när man började kunna göra väldigt mycket fejk med datorn så tog man någonstans för givet av att ja, men skräcken kommer när man lägger det, det där extra på- Nej, du måste arbeta med bilderna redan från start och du måste arbeta med skådespelarna, du måste arbeta med historien. Att, att du bara slänger en massa digitalt manipulerade bilder på filmen, det, det, det är ju det som ska, vara, som ska vara glasyren på tårtan. Men om tårtan är helt innehållslös, då, då är ju glasyr bara övermäktigt nonsens. Ja, i, i grund och botten så eh, tillför inte glasyren någonting till den där tårtan utan det, det, det är god sakerna där inne man vill åt. Eh, hur söt glasyren än är så eh, ja, är det inte direkt en, en smak som håller i längden utan man, man vill ha lite mer textur kanske, kanske lite smakkontraster eller så. Men eh, vi kanske ska, ska lämna bakningsreferenserna här och, och verkligen ta och, och, och fokusera på filmen. På, på film eh, istället och eh, visst är det så att eh, som vi har sagt tidigare också att enkelheten övervinner allt eh, man ska inte övertänka en skräckfilm ofta i alla fall för då, då faller det pladask eh, men det finns ju filmer som, som faktiskt har en, en väldigt invecklad story och eh, som faktiskt fungerar ändå. Det kanske inte blir en film som tilltalar den, den stora massan när det gäller publiken där. Men de som verkligen förstår vad, vad filmen handlar om kanske uppskattar det lite mer. Men ja, de här komplicerade berättarkurvorna, mycket vändningar i storyn och ständigt den här... St spänningen som, som stegras samtidigt och som blir mer påtaglig ju mer svängar historien tar. Eh, men jag vet inte om jag, det är en struktur jag faktiskt skulle rekommendera för det är väldigt, väldigt svårt att ta sig an. Eh, och alla försök nästan man har sett har, har haft ganska så digra missar som har dragit ner betygen för min del så ska man göra skräckfilm håll det så enkelt som möjligt se till att bara jobba med stämning först och främst se till att vi har ett stadigt byggande se till att jobba med publikens förväntningar och då menar jag inte att bygga upp jumpscares eller något sådant utan Eh, tänka sig eh, var publiken eh, tänker sig att, att filmen är på väg och arbeta med, eh, med deras fantasi. Vad, vad som är hotet här, hur de ser hotet och se till att nästan publiken gör jobbet för som du säger man ska inte visa monstret för tidigt man ska inte avslöja hotet så snart det är på bild så, så tappar effekten väldigt mycket så att se till att bara bygga upp tendenserna till hotet och låta publiken göra resten så eh, har man nästan ett, ett vinnande koncept där tror jag. Och vi har ju ett lysande exempel där också i och med hajen. För det är ganska mycket av filmen som hinner passera innan vi ser hajen. Och visst vi vet vad som finns där, vi har en aning. Men det, det är ändå en, en helt annan grej att se hotet än att föreställa sig det för vi kan eh, bygga upp en hel del förväntningar och rädsla för någonting som vi, vi bara tror vi vet hur det är vi vet faktiskt inte alls hur det är v vad vi föreställer oss behöver inte ha någonting med verkligheten att göra alls och där finns ju också en genre av skräck som går lite in på det där som vi inte har tagit upp ännu och det är ju Lovecraftisk skräck och det är ju också en skräck som är väldigt svår att få till åtminstone i, i filmformatet därför att det lovecraftiska bygger ju på att vi är en väldigt liten art det vill säga mänskligheten som står inför någonting som är så stort, så främmande, så obegripligt att bara se det och försöka förstå det driver oss till rent vansinne och det är någonting som, som jag har tyckt kittlar väldigt, väldigt gött. Lovecraft har väldigt många intressanta historier eh, som han har skrivit. Men jag kan också förstå varför många adaptioner har blivit lite sisådär. Därför att, ja... I vanligt hollywood så vill man ju skapa en fiende eller ett monster som går att besegra och att vi har en, en hjälte som, som kan övervinna det. Kanske inte helt, hust host, harkel, harkel. Där ska ju finnas ett litet så kallat sequel-bait och sådant också. Men där i ligger det stora problemet i Lovecrafts historier kan vi inte vinna över det, det vi inte förstår därför det är så, så långt över oss och så mycket mäktigare och det är någonting som vi inte bara kan skjuta eller spränga eller på annat sätt göra oss av med. Vi kan försöka leda bort det, vi kan gömma oss från det, men besegra det. Ja, då, då har man ju helt missförstått vad poängen är. <laughs> Ja, ja, ja. Nej, hoppet är förlorat i, i de berättelserna. Och tydligen för eh, Lovecraft-filmatiseringar också. För eh, aj, aj. visst har det gjorts några försök med att realisera hans berättelser. Men det har ju inte gått så väldans bra. Antingen har det varit så att de inte har haft någon budget eller de inte har vetat hur de har gjort film eller ja, ingen har trott på pro projektet eller ja vad det än är. Allting har bara raserat. Jag vet inte om det vilar en förbundelse på, på Lovecraft-filmatiseringar eller vad det den, den filmatisering jag kan tänka som faktiskt fick en någorlunda positivt gensvar Det är ju Stuart Gordons Reanimator från mitten av 80-talet. Mm. Men det är ju inte en, en, en Lovecraft-filmatisering som är så eh, väldigt nära eh, ursprungsmaterialet om man säger så. Man har tagit sig en del friheter. Eh, och eh, man har inte riktigt satsat på själva skräckaspekten där heller utan det är eh, ja, nästan mer en komisk film än, än vad det är en skräckfilm. Så är man ute efter en eh, riktigt gussi Lovecraft historia så eh, kanske inte Reanimator är en film för dig. Eh, jag skulle då istället säga att den film som verkligen har lyckats anamma själva essensen av Lovecraft utan att vara baserad på en, en Lovecraft-berättelse det är ju eh, In the Mouth of Madness av vår lilla husgud eh, John Carpenter här mm. eh, där vi har en, en historia som känns väldigt Lovecraftisk och man har till och med en karaktär som eh, känns väldigt mycket Lovecraft och mm. eh, där det Eh, den lore som byggs upp i, i filmen det, det påminner mer än lite om, eh, om Lovecrafts berättelser med de, de eh, stora gudarna som vilar där borta i, i intet och allt och eh, ja jag tycker ändå att det, det är en så stämningsfull film jag kanske inte riktigt skulle vilja benämna det som en renodlad skräckfilm där heller utan det, den pendlar mer i ett lite, lite mer thriller-håll, kanske mer åt rysare, jag vet inte. Men det är inte så mycket riktig skrämsel i In the Mouth of Madness men det går ju också hand i hand med, med Lovecraft för... Obehaget i den här filmen, det, det kommer ju också smygande, sakta men säkert i den här filmen, för att sedan kulminera i ett eh, ja, riktigt störande slut emellanåt. Det är inte ett, ett, ett dåligt slut per se eh, på några vis, men det är ändå ett, ett slut som, som känns så abrupt, men ändå. Dialogiskt på något sätt och eh, i den här galenskapen som ständigt stegras. Och, ja, jag, jag, jag, jag känner av mycket Lovecraft där och, och jag diggar det. Det är eh, en av eh, Carpenters eh, bästa lite mer moderna filmer tycker jag. Och en skräckfilm måste ju inte vara renodlad skräck för att det ska vara bra. Det är helt okej okay att blanda in element från andra genres. Poängen är ju snarare att man förstår vad som gör det till en bra skräckfilm. Och ja, som all annan film så måste man ju ha en bra historia för... Trots att vissa utav skräckfilmerna är ganska tunna på just det innehållet så, så behövs det ju ändå någonting som känns relevant. Här har vi en händelse som händer på en viss plats. Det är ett gängrollfigurer som ska tas från punkt A till punkt B i historien. De har sina motivationer, de har sina händelseförlopp, de har sina ja, karaktärsdrag och liknande och... De finns ju för att, ja, vi ska kunna relatera till någon. Om det inte finns någon vi bryr oss om, då är det ju väldigt svårt att bli rädd för en skräckfilm. Jag menar, vi kan slänga en massa saker på skärmen med, med jumpscares och få publiken att rycka till. Och vi kan slänga så mycket blod och inälvor som möjligt på kameran också för att chocka och skrämma. Men... När allt kommer till kritan för att vi ska uppleva skräcken så behöver vi rollfigurer vi bryr oss om. Hur får vi det? Jo, naturligtvis med bra skådespelare. Men i grund och botten en bra historia och bra figurer med bra motivationer. Där har vi essensen till all bra film, naturligtvis. Sen beror det på vilken typ av skräckfilm vill man göra egentligen? Vill man göra en psykologisk film där allting händer i huvudet på någon eller där man är rädd för att man håller på att ramla ner i galenskap saker och ting verkar inte alls stå rätt till Vill man istället ha en slasherfilm med en mänsklig skork eller ett monster Ja, absolut, kör loss, det, det finns inget fel med någon av dem vill man ha en bodyhorror eller någonting bortom det vi förstår i en riktig lovecraftisk anda, allting funkar, men du måste fortfarande ha en bra historia, en bra, en bra utvecklingskorva för historien så vi kan bygga upp en atmosfär. För atmosfären är väl det, ja, det viktigaste förutom en historia som fungerar. Mm. Ja, atmosfären är väl nästan A och O i en skräckfilm. Har man inte det så, så har man inte en film som fungerar. Hur bra story man än har, hur bra foto man än har, eh, allt möjligt. Alltså hittar man inte den, den centrala nerven, den här stämningen eh, så, så går det absolut inte vägen. Och, och det är också där som många skräckfilmer fallerar egentligen också, att eh, de har konceptet de har skådespelarna de har allt de behöver men de, de kan inte hitta den, den där magiska punkten där, där man känner den, den krypande stämningen, det blir bara Platt och tråkigt och det blir bara eh, saker som händer och eh, en skräck utan eh, atmosfär. Det, det, det blir bara någon sorts eh, märklig katt och råttalek som eh, ja, då kan man ju nästan lika gärna se på, på Tom och Jerry eller något istället. Ja. Ja, du får nog ut mer av att titta på Tom och Jerry åtminstone för där händer det i alla fall någonting på skärmen. Nej, men skämt sido. alltså utan atmosfär så har du inte mycket att komma med och för att bygga atmosfär då får man ju leka väldigt mycket med eh, ljud, bild, musik och allt möjligt annat för det beror ju lite på vad det är för situation, vad det är för typet av historia och liknande men att ha ögonblick i en film där det inte är något ljud alls ...kan ibland vara mer effektfullt... ...än att du har en hel symfoniorkester... ...som eh, brakar loss i öronen på dig. För visst kan mycket musik... ...och obehagligt skriven musik... ...vara effektfullt det också. Men ibland är det kusligast... ...när man inte hör någonting. För ljud är någonting vi förväntar oss i en film. Och givetvis har man för mycket tystnad... ...så tappar det ju också effekten. Men... I ett riktigt skarpt ögonblick där det helt plötsligt är helt tyst, kameran zoomar in, att det, det kan ge kalla kårar om det görs rätt. Så ljud, bild och helhet avgör väldigt mycket. Mm, ja, alltså det, sådana aspekter ska man inte förringa eh, ljud eller avsaknad av ljud är eh, ju väldigt centrala för, för en skräckfilm och oh, jag kommer genast att tänka på en av mina favoritfilmer Barbarian Sound Studio eh, som, som verkligen tar och, och dissekerar ljudet i en skräckfilm och –bygger upp en, en egen skräckfilm i den processen– –vilket är väldigt komplicerat, eh, kan det låta– –men väldigt effektivt och väldigt spännande– –så den kan jag varmt rekommendera. Men alltså hur eh, man får fram känslor genom att visa saker– –respektive inte visa saker– att eh, låta någonting låta eller ta bort djuret helt och hållet. Det, det finns eh, en stor effekt att hämta där och eh, man, man måste nästan experimentera lite innan man har hittat rätt. Jag menar Hitchcock ville från första början inte ha något ljud i duschscenen i Psycho. Men eh, när Herman hade, hade skapat sitt ikoniska stycke till just den scenen och spelade upp det för honom och lyckades han övertala och, och faktiskt ha med ljud där. Eh, och det, det är ett ljud som egentligen är, är väldigt malplacerat och övertydligt som inte borde fungera kanske i den scenen men som ändå i just kompositionen eh, tar, tar och... Gör scenen starkare ändå. Att i det artificiella som ändå det här musikstycket ändå är så hittar man ändå nerven i själva scenen och gör den mer brutal än att och köra den rå utan någon musikslinga. Så ja, men det, det är. Det är en svår väg att gå. Man, som sagt, man, man får ta och leka sig lite fram med, med metoderna för att verkligen eh, hitta rätt och, och verkligen få fram den, den, den känsla man är ute efter. Jo, men just de stråkarna som är med i Psycho och duschscenen där är ju extremt ikoniska idag. Precis som det, det väldigt välkända stycket i high där mm. musiken stegrar när hajen närmar sig. Båda de här är ju, är ju stycken som, som alla känner till, för de har blivit en sådan jag pelare i ljudbilden i Hollywood. Så, så det säger ju i sig själv att musik är någonting som är extremt relevant i skräckfilm också. Vad jag menar är att det blir gärna med musiken som det blir med specialeffekter och efterarbetning. Man, man vill för mycket med det. Man lägger på för mycket. Tittar man på just psycho där så är den väldigt enkel- Musiken i hajen är väldigt enkel men i den enkelheten så finns det en effektivitet som är extremt stark och jag kan inte låta bli att tänka på en gammal lärdom som jag fick när jag gick på universitet och det var att det är väldigt lätt att slänga på extra detaljer och överarbeta saker och ting för att försöka få det att se se bra ut helt enkelt men eh, det är i det enkla, det snygga det eleganta som mycket utav, ja mästerskapet syns, att eh, det är ett geni som har gjort någonting och det är därför jag menar att många av de historier som funkar bäst i den här genren är väldigt enkla att de effekter som fungerar bäst de är väldigt Ja, grundade. De, de har en realism i sig som gör att man, man ser det för vad det ska vara. Och det är det som gör att mycket av det moderna inte fungerar för mig åtminstone. För att man vill för mycket. Ta de olika varianterna på The Thing. Vi har ju Carpenters klassiker och så har vi den moderna prequel-varianten. I den ena har vi väldigt noga genomarbetade handgjorda effekter som är praktiska. I den andra hade de väldigt mycket praktiska effekter som studion tyckte. Ah, nej, det här är för, för gammalmodigt. Vi, vi måste gå det moderna istället. Och de slängde på massa datorbearbetat istället. Och ja det blev ju en enda soppa av det. Det kan vi ju inte påstå annat. Och... Den ena är fulltfarande en kultklassiker som många värdar. Den andra är en film som många tycker är pinsam. Vilken är vilken? Ja, det kan man ju fråga sig. Det, det, det, det finns ju en, en viss klassskillnad där. Och ja, det här med att gesa in och försöka bara pressa in extra saker. Det, det är också någonting som... Jag tar och tillför den moderna skräckfilmen att eh, även om de har sin eh, struktur klar eh, och även om det, de har själva stämningskurvan ganska väl uppbyggd så är det en massa flimsflams runt omkring som tar och lite fråntar effekten eh, av det hela och man väljer eh, lite ADHD stil nästan och bara oh, eh, vända fokus åt någonting helt annat en stund för att sedan gå tillbaka igen och ah, det, det, det blir bara, bara rörigt eh, och eh, vi får nästan säga det än en gång till, eh, en skräckfilm ska vara enkel för att fungera eh, som bäst eh, det, det är svårt att, att få till det Annars. Så jag den där moderna The Thing det, det har jag inte ens vågat närma mig. Jag är inte så modig av mig att, att jag vågar riktigt ta mig i kast med den filmen. Jag har sett ett par snuttar och, och det är nog för att jag nästan ska få, få mardrömmar av helt fel slag. Och det känns inte som jag kommer att få min, min skräckfix i, i den filmen heller. Så, så därför letar jag vidare i alla fall. Och det sökandet kommer vi väl att se lite spår av här i podden också. För eh, i och med att vi har börjat upptrappningen mot Halloween så betyder ju det att vi kommer att titta lite på film från den här genren. Hust, hust, harkel, harkel. En hel del hust, hust, harkel, harkel. Och. Det, det här känns ju lite som pavus högtid på så sätt att nu, nu får du äntligen rekommendera filmer som, eh, som du är intresserad av för det här är, är den tiden på året då, då man vill att det ska krypa längs ryggraden. Mm. Visst har vi slängt in ett par skräckfilmer här och där på resten av året tidigare. Men det är ju ändå nu som det är den här rysliga högtiden då man, då man vill bli lite rädd. Så att det, det känns ju helt rätt att börja det här med att, att snacka skräckfilm- men om du skulle summera dina tankar. Vad gör en riktigt bra skräckfilm? För jag är intresserad av vad, vad pavus recept är på det här. Oj, oj, oj. Jag ska se om jag kan lyckas sammanfatta det här eh, en, en gång. Och försöka få eh, gestaltat en, en riktigt bra skräckfilm. Vi måste ha eh, en... en effektiv struktur en eh, enkel berättelse som eh, verkligen är genomtänkt från början till slut eh, på den enkla berättelsen ska man sen hitta ett, ett, ett bra koncept eh, en, ett skräckelement som Eh, verkligen är någonting som, som resonerar med oss som, som får oss att verkligen känna någonting eh, hitta något som, som verkligen kopplar an till, till våra eh, innersta rädslor och verkligen kan slå an de strängarna om man sedan tar den kärnan så har man någonting man kan bygga vidare på och göra en bra film av Men sedan kräver det ju att man, man genom det, det stilistiska valen man gör, genom skådespeleri, genom sceneri, färgsättning, ljus, ljud, musik, tar och... Verkligen gör allt för att stärka den här centrala punkten man har i sin skräckfilm och lockar fram den här eh, speciella atmosfären. Kan man få alla de elementen att fungera så har man konstruerat en eh, effektfull skräckfilm som verkligen kommer att få tittarna att, att känna något. Ja, så har vi någon aspirerande filmmakare där ute som lyssnar så äm, är det här bra tips tycker jag. För äh, Pavel har sett ett och annat och har också vandrats över mycket han har sett. Så jag, jag, jag litar på hans ord när det kommer till skräckfilm. Här har vi någon som har riktigt bra pejl. Jag har min, min ytliga sådan och den är jag nöjd med, åtminstone i den här genren. Men äh, det, det känns ju ändå som att vi har... ...har kommit fram till mycket bra här och har tagit upp väldigt många intressanta aspekter som är både bra och dåliga med skräckfilm. Så det mm, det känns som att det har varit ett, ett riktigt schysst snackavsnitt den här gången. Men eh, om vi ser till nästa vecka så, så ska vi ju fortsätta på det här temat naturligtvis, upptrappning till Halloween och allt det, men... Vi vill ändå hålla kvar i vad det gör en bra skräckfilm eller vad är en bra skräckfilm och därför kan det ju vara smart att ta någonting med lite, lite meta-aspekter. Ja, nu, nu har ni ju hört oss prata om, om skräckfilm både länge och väl så eh, vi, vi kände vi behöver en annan syn på det hela så vi tänkte att vi vänder oss till personer som har lite mer erfarenhet av det här med, med skräckfilm för ja, de har skräcken omkring sig och, och höra vad är deras syn på, på skräckfilmer? Vad ska man göra? Vad ska man inte göra för att överleva? Det, det kan vara ganska viktiga saker att ta sig an om man ska gå vidare med, med livet i behåll. Och den här filmen är väl också en av de som skulle kunna kallas en av de mest stereotypa filmerna i skräcksgenren. Den följer en, en väldigt typisk och tydlig kurva men gör det av en väldigt specifik anledning. Den är självmedveten om att det här händer och har bakat in väldigt mycket medvetenhet i de aspekterna så det... Det, det finns saker att ta del av här även om det som händer är väldigt typiskt. Så, så finns det ju en dialog mellan rollfigurerna som bidrar ja, mer än bara dialog. Det är ju egentligen en kommentar på, på skräck i allmänhet. Ja, både skräck i allmänhet och, och skräcken de befinner sig i just nu. För det, ja, det, de tar ju och... –verkligen tar och kommenterar sig själva och vad de håller på med– –och ja, befängdheten i, av situationen de befinner sig i. Så ja, där kan man få sig lite, lite matnyttigt, tror jag, som, som skräcknörd– –och ja, kanske få sig ett par goda skratt också, kanske. Ja, för hur mycket allvar man än tar den här genren på– –så måste man också kunna slappna av lite grann– för kan man inte skratta så tar man något på alldeles för mycket allvar och för att atmosfär ska fungera så måste man ju kunna gå upp och ner på skalan. Är man hela tiden på paniknivå, ja då blir man ju inte chockad för man är redan förberedd på någonting. Det behöver gå upp, det behöver gå ner och på den fronten så är väl den här filmen väldigt välkänd att den, att den har en väldigt ja, avslappnad attityd. Ja, det, det är en film som eh, tar sig själv på allvar men kanske inte på fullaste allvar. Den eh, kan skratta lite både åt sig själv och glira lite åt andra också. Så eh, man får de här andningspauserna som man, man faktiskt kan behöva i en skräckfilm mellanåt för att... Verkligen kunna andas lite grann innan eh, helvetet släpps ut eh, ännu en gång. Så eh, det kan vara smart att, att baka in lite, lite humor också i skräck. Men eh, ja, vi får väl se vad, vad effekten blev nästa vecka. Mm, vi får eh, försöka ta oss an den här så gott vi kan. Och i slutändan får vi se om vi skrattar eller skriker.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 Och du har lyssnat på Radio Escape.